І як виглядало це місце? Уяви собі, точнісінько так, як зараз. Нічого не змінилося. Так було й тоді. Посеред поля чомусь залишився ярок з двома високими кущами. Ми взагалі прямували до лісу, але не дійшли і влаштувалися під одним із них. І що було потім? Раптом, звідки ліс узялась череда овець, яку гнав Чабан у сірій куфайці. Здавалося, вони йдуть просто на нас. Я, мабуть, злякалася? Зробила вигляд, посміхнувся Валерій. Чабан нас не помітив, а вівці обминали дуже близько, і ми заумерли, спостерігаючи, як вони вільним кроком йдуть повз нас». Одна підійшла в притул, зупинилася, оглядаючи дивну парочку, і пішла собі, навіть не здивувавшись. Чому вони нас не злякалися? А що дивного в тому, що двоє молодих людей сховалися в кущах? Тварини розуміли нас, бо й вони, і ми були тоді звичайними частинами природи. А зараз, мабуть, ні. Дуже вже оця природа до нас немилосердна. А може, це все омана, і нам так лише здається. Заплющ очі, наказав він. Що? І прислухайся. Серед тиші мовчання здалеку ледь тенькнув дзвіночок потім ще один і ще. З-за горбочка з'явилася череда овець, і коли Галина розплющила очі, то побачила, що її жине чабан у сірій куфайці. Кущі ховали їх від байдужих поглядів, і старі пригорнулися одне до одного. Усе ж, «Я піду від тебе, любий», – промовила Галина, замріяно вдивляючись у краєвид долини. «Звідки така впевненість?» – відгукнувся Валерій, спокійно закурковуючи пляшку та збираючи все до господарської сумки. «Так вирішила». «Звідти й впевненість?» не прискорюй того, що і так трапиться рано чи пізно. Ні, це не те відчуття. Просто від сьогодні я буду знати, що мене ніхто не примушує полишати цей світ. А я сама вирішила піти. І вже немає значення, коли я важливо, щоб із відчуттям виконаного обов'язку, із почуттям заспокоєного сумління Раніше я цього не відчувала. Це буде перехід на якийсь інший щебель реальності. Там немає ні життя, ні смерті. І все, що завгодно, може трапитися. І не думаю, щоб це усе так просто закінчувалося похороном. А як? Видно, нам надається ще один шанс. Десь, колись. А може і не один. Бо, може, і цей був не першим? Правда. Чому серед тисяч людських створінь ми з тобою вибрали одне у одного? Хоча всі сторонні навіть зараз дивуються нашому виборові і вважають, якщо не схибнутими, то диваками. Це точно. Ти втішаєш мене, Галина? Тебе? «Я втішаю себе, намагаючись віднайти підтримку в майбутньому, де б я змогла знову бути молодою та гарною», – вона зітхнула. «Тоді б я не мала сумнівів щодо того, як скористатися тією молодістю і красою». «Упевнена, що знову не наробила помилок?» «Упевнена» яким же чином ти убереглася від них? Душа просто. Я б присвятила себе